Süleymanın məsəlləri 15-ci fəsil Həlim cavab hirsi yatırar, Sərt söz qəzəbi alovlandırar, Hikmətlinin dili biliyi mədh edər, Axmaqların dilindən səfihlik tökülər, Rəbbin gözü hər yerə baxar, Pislərə, yaxşılara nəzər salar, Şəfa gətirən dil həyat ağacıdır Əyri dil ürək qırar Səfəh ata tərbiyəsini ələ salar Məzəmməti qəbul edən uzaq görən olar Salihin evində böyük xəzinə yaşar Şər insanın isə gəlirində əzab var Hikmətlinin dili bilik səpəliyir Axmağın qəlbi bunu edə bilmir Rəb şər insanın etdiyi qurbandan ikrah edir. Əməli salihlərin duasından isə razı qalır. Rəb şər insanın yollarından ikrah edər, amma salihliyin ardıca gedəni sevər. Düz yolu buraxana şiddətli töhmət verilər. Məzəmmətə nifrət edənə ölüm gələr. Ölüm və həlak yeri, Rəbbə aşkardır, gör o, insan ürəyindən necə agahtır. Rişxətçi iradı sevməz, hikmətlilərin yanına gəlməz. Qəlbin sevinci üzü xoş edər, ürəyin kədəri könlü sındırar. Dərrakəlinin könlü bilik axtarar, axmaqların ağzı səfihliklə qidalanar. Məzlumun hər günü qaradır. Ürəyi bəxtəvərin elə bil daima ziyafəti var. Rəb qorxusu ilə qazanılan az şey qayğı ilə yığılan böyük xəzinədən yaxşıdır. Sevgi dolu bir yerdə göyərti yemək nifrət dolu bir yerdə yağlı dana əti yeməkdən yaxşıdır. Kəm hölsələ dava yaradar. Səbirli münaqişəni sovuşturar. Təmbəlin yolunu tikanlar basar Əməli salihlərin yolu baş yoldur Hikmətli oğul atasını sevindirər Axmaq anasına xor baxar Qanmaz səfihlikdən sevinər Dərrakəli düz yolla gedər Məsləhətsiz niyyət boşa çıxar Doğru nəsihət verən çoxdursa, uğur qazandırar. İnsan münasib cavab versə, şad olar. Sözü yerində demək nə yaxşıdır? Ağıllı insan aşağıdan, ölülər diyarından ayrılmaq üçün həyat yolunu tutub yuxarı gedər. Rəb təkəbbürlünün evini yıxar, dul qadının sərhətlini qoruyar. Pislərin məqsədləri Rəbdə ikrah yaradar. Ona xoş gələnlərin sözlərini təmiz sayar. Tamahkar külfətini əzaba salar. Rüşvətə nifrət edənin ömrü uzun olar. Salih insan cavab verməzdən əvvəl qəlbində düşünər. Şər insanın dilindən pislik tökülər. Rəbd Şər adamdan gen dayanar, Salih insanların duasına qulaq asar. Nurlu gözlər qəlbi sevindirər, Yaxşı xəbər qəddi düzəldər. Həyat verici məzəmmətə qulaq asan, Hikmətlilərin içərisində yaşar. Tərbiyəni rədd edən öz canına xor baxar. Məzəmmətə qulaq asan anlayış qazanar. Rəb qorxusu hikmət tərbiyəsi verər, İtayətkarlıq şərəfdən əvvəl gələr,